Ethiopia imefuta hukumu ya kifo kwa watu 23 waliopatikana na hatia ya makosa ya mauaji halaiki kwa kuhusika kwao katika kile kinachoitwa Red Terror wakati utawala wa dikteta wa zamani Mengistu Haile Mariam. Ifuatayo ni ripoti kamili. Miongoni mwa wale walionusurika na adhabu ya kifo jana ni maafisa wengi katika serikali ya mingistu, Ikiwa ni pamoja na Makamra wa zamani Fiseha Desta na Waziri Mkuu wa zamani Fikre Selassie Wogderes. washitakiwa hao 23 walifungwa baada ya serikali ya kikomunisti ya mingistu kuvunjika hapo mwaka 1991 walishtakiwa kwa mashtaka ya mauaji halaiki na kuhukumiwa adhabu ya kifo mwaka 2008 baada ya kesi ya muda mrefu Rais Girma Wolde Georges alisema alibadili hukumu hiyo ya kifo na kutoa hukumu ya kifungo cha maisha kufuatia ombi la viongozi wa za Kiislamu na Kikristo huko Ethiopia. Katika mahojiano kwa njia ya simu msemaji wa serikali Shimelis Kemal Alisema wale wote waliopewa msamaha walionyesha huzuni. An and and Anasema kulikuwa na harakati za makundi ya kidini kutaka msamaha na maridhiano na kuzingatiwa kwa masikitiko ya kweli yaliyotolewa na maafisa wa zamani wa DUG na hayo yamewasilishwa kwa rais na kwa mujibu wa mamlaka yake kikatiba amekubali ombi hilo. Maelfu ya washukiwa wa upinzani wa kisiasa wa DUG wanaaminiwa kuwa waliuawa wakati wa uongozo wa miaka saba wa utawala wa kijeshi wengi wao ikiwa wameuliwa kwa njia za kikatili. Msemaji Shimelis Kimala anasema msamaha wa rais ni ishara kwamba muda umeponya vidonda vya enzi ya DUG. Haikuwa bayana mara moja lini maafisa hao wa zamani wa DUG wataachiliwa. Wataalamu wa sheria wanasema hukumu ya kifungo cha maisha inabeba takriban miaka 25 gerezani baadhi ya wale waliopewa msamaha jana tayari wameshatumika miaka 20 gerezani Kanal Mengistu ambaye aliongoza Red Terra alishtakiwa na kupewa adhabu ya kifo wakati sawa na maafisa wengine wa Dag yeye alihukumiwa akiwa hayupo Mengistu ambaye bisiasa ana umri wa miaka 73 Anaishi chini Zimbabwe chini ya hifadhi ya rais Robert Mugabe